Nagy karácsonyi ajándékvásár. Csak mi nálunk, sehol másutt. Óra és égszerosztályunk újdonságai. Vízhatlan karóra. Gőzben, vízben, még 500 méteres tengermélységben is kifogástalanul működik. Pontos, elegáns, megbízható. Lepje meg vele, vízbe fulladt kedveseit. 18 köves, fordítva járó óra. Újdonság. Nem csak a mutatók járnak fordított irányban, hanem a számlapszámozása is fordított, 12-11-10, és így tovább. Ezáltal az óra nem csak visszafelé mutatja az időt, hanem tulajdonosa óránként egyórányit fiatalodik is. Ugyanaz ébresztő szerkezettel vekker, szintén fordítva jár. Ha az ébresztést példának okáért reggel hatra állítjuk be, az óra tegnap reggel csöng használt cikkek újjávarázsolva. Mai ajánlatunk, újra lehűtött, tavalyi hó, egyszer már megevett, csokoládé, magyarós, olcsó, mutatós, ízletes. Házi állatok, díszhalak, énekes madarak. Hogy a kutyatartás tetemes költségei, kedves vevőinket ne terheljék, jókedélyű, igénytelen, gazdájukhoz híven ragaszkodó legyeket hoztunk forgalomba. A nálunk vásárolt legyek a legmodernebb módszerekkel vannak idomítva, még csak három hónaposak, de saját nevüket már tudják, gazdájukét pedig néhány hét alatt megtanulják. Otthonunk néma csöndjét vidám lárma veri föl, ha például elbújunk, miközben a légy, nevünket fennhangon kiabálva ide-oda röbdös. Akinek legye van, nincs egyedül. Játékosztály Bűvész felszerelés egész estét betöltő bűvész mutatványok négy komplett készlet, használatuk némi gyakorlattal könnyen elsajátítható egy, az eltüntetett nyúl. A bűvészek által kedvelt fehér színű házi nyúl, melynek mindkét példánya az egyik látható, a másik nem látható állapotban közös ketrecben kerül forgalomba. Indiai fakír ágy! Kényelmes neobarok stílusú fekhely, amely azonban rugózás helyett hosszú szögekkel van kiverve. Ezek lefekvéskor a bűvész testébe fúródnak. Meg kell szokni. Kardnyelő, készlet, ehető kardok, többféle cserélhető markolattal kétféle ízben. Csokoládé, eper. A ketté fűrészelt hölgy. Biztos sikert jelentő világszám. A flitteres trikóba öltöztetett női szereplőt két darabban hozzuk forgalomba. Úgyhogy a bűvésznek minden különös készügyesség nélkül csak mimelnie kell a fűrészelést. A temetkezési osztály szenzációja Hamveder többszöri használatra Fekete műanyag tartály, az elhúnyt ezüst monogramjával díszítve, mely a sótartóhoz hasonlóan ki van luggatva. Azzal a különbséggel, hogy a lukak nem fönt, hanem lent találhatók. Ezáltal a hamu rövidesen kipotyog, ami kettős előnyel jár. Egy. Az urna monogram cserével újra fölhasználható. Kettő. Az élve maradottak, könnyen megszabadulnak a gyásztól, szomorúságtól, önbáttól és más nem kellemes lelki állapotoktól. Özvegyek, árvák, lehendő halottak, szerezzék be előre urrájukat! Könyv és lemezosztályunk várja Önt. Nem kell többé olvasni. Fáradtság, szemrontás nélkül művelődhetünk, amióta sikerült a világirodalom remekeit végbérkúp formába önteni. Proust, Kafka, Joyce és más nehezen emészthető írók a bélcsatornából 20 perc alatt fölszívódnak. Magyar találmány. Balzak összes művei tiszta kakaóvajból hat kúpot tartalmazó, ízléses ajándékdobozban. Csak mi nálunk, Sehol másut!